پر ترتیب دو سورتوں کی اتمام نمبر دیں اپ ترتیب نزول کی عطا دیا نمبر دیں بس دو سورت بقرہ نا او مخ کی دو سورت ال عمران نازل شی رہے دی تو سورت بدروں میں سورت بدر وہ ذکر ہوئی تھی پتہ ہے بدر واقعہ ہے جنگ بدر رب مد مخ کی سورت سرا تڑون سورت توبہ سورت دي... عرف سورت الانفال نراو د رسول په اراغ کې د امبیاء علیه السلام واقعیاتو د مخکینو د مخکینو امبیاء علیه السلام او صورت انفال کې د رسول الله صلی الله علیه و سلم داعد قوم واقعا په سورته اراغ کې په বাহাদুরۍ ورکړو او په تبلیغ باندې د تبلیغو کا بل او راته او د نن ته سورته انفال کې وایي چې jihad وکړه د دې مسلې لپاره اسمیر عبد اے اللہم نگ دخل عذاب نو ساتا لک اصحابنا راس چنگتا دا عذاب نہ فاتل اور را کی منگت انفال رنمتن اندر کن طرف نا داود سورت اور سورت کے دات ال انفال للہ و الرسول مال غنیمت اگے کے اختیار دا اللہ دے پیغمبر اور دے خبر جہاد تی سبیل اللہ کے سال جنگو که دا الله فلا رکی ہے یسانونک آنیل انفاعل تبوز که تانا آنیل انفاعلی پا بارا دا غنیمتونو که قلیل انفاعلی لیل اللہ ورسول او آیا غنیمتونو اللہ لردی او پیغمبر دا اللہ لردی یعنی اختیار د تقسیم د غنیمت اصل واقع دا سے اوشوا چه کلا دا جنگ جنگ با دا اوشو نزوانانو چې او چه مخامخ جنگ کرده لو دا مال غنیمت دا زمونګره مشران ووې چې مونږ تا څو نه فاکره دا څو کرا تقديري مونږه کوته برابر ليكې شکایت نه نه بندا چې د جنگ ترتیب دا مونږ جوړ کړو لو مال غنیمت مونږه ته ملالېږي لو الله جل شانهو د آیاتو نه نازل پون چې تاسو باندې فیصله نکوي فیصله الله جل شانهو کوي او الانفال وي انفال دا د نفل نه وي زیادت سره او دیت نومون انفان ځکه کې خو د دنیا عارضی او فانی ده ختممیدون کې د دا زیاتي ش دی فتهقل الله ورې دا ال لاانه واصلې خو او برابر ساعته جوړ فسپل میز کې یعنی خپل ی د د جهات د پاره خالت کې د مال غنیمت د پااره نه وافی واللهورسوول وتابداری و کوي دا الله د تغمبر داله ان كنت مؤمنين كترت اي تاسو مومنان ان عمل المؤمنون اخوه ان من المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبكم قلوبهم وذو المؤمنان پینځه سی پاتونه ذکر کوي د مومنان پینځه سی تعلق دغړه سره دی او توه یع عليهم آیاتهم زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون وجهلت کو به یو دا او دوررم تعلق د بدن سره دی او د پېنظم تعلق د مال سره دیوررم چچ دی و یوقونه او پنظم مې ماه د قله هم یو دی تعلو هغه د مال سره او بیا پهياتې درې اجز بعده دکر کوي یاره د اللهانه مینه د الله سره د الانه ير اللهانه وجهب كل به همم مینه د الله, اللَّهَ سره زیادت هم ایمان هم او ثمد اللهانه وعرب به يته و ؤ نهن ممنغسانانهي ز ذکور الله ووجلبقول بههم کله چې یاد شي الله تعو ري زونندد الله چې یاد شي الله ووجد كل به هم د دا نه بدنه توکونه توپ ذکر سره رب دا نه توپ ذکر سره رب غړا توپ وای لږ دا غړب علی ذکر اثر نه کېدې دا په بدن اثر کوي نه چې په بدن اثر کوي بیا په شیطانونو مو وځي توپ نه وای یزا ذکر الله وجللكم دا لاله د غړی یږي او په ذکر کې متانی نه وای چې به نه وای او هم دی تعالیهیم آیاته آیاته وکړې چې لِسَنَکِ کِ پدای باند ہے یا تُنَذَ اللہ زادت ہوں ایمان و علی ربہم یتوکلون لزیاد بکیدے لرمینہ او طرف قلب بال بدی یتوکلون توکل کی توکل علیہ مالک الحدیث کے رازی کچا تا اسو پالا صحیح توکل کو سنگجه پکار دے نو اللہ جندشان وہ بتا سلا دا رزق درکی لگا سنگجه مارغانو لرزق ورکی تاخذ خیماصل وتروح بطالا سہر تشی ګیر دی او ما خام دکې ګېډه راځي توکل د ربه ترين صفته اسباب استعمال کاو توکل په الله اوږه او د الله عبادت کو او کچته پا الله دي توکل کو لو الله بستا غډ وټ کارون اغرابون کی الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون مرمنان اغه کسان دي چې په بندیکې د مزوره او د هغه مال چې ورکلې نو د ایته خرچ یې په رضا الله کې از دا تین زندسی پتونی شو دریاو تعلق زر در زرن سرا دریاو تعلق د بدن سرا دیو تعلق در مال سرا اولائک هم المؤمنون حقا دغ کسان دی مومنانی حقا فریشتی آلهم دفار دی درجات درجی دی عند رب دی همپنیز دراب دی, هم دی فحدیث کی راضی و بعد این سامت رضی اللہ تعالیٰ نوئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم میلی دی چه بجلت که سل درجی دی او د هر درنجو کومه کې دمر په اصله لاګه د زمکه او د آسمان په مسکه د زمکه او د اسمان په مسکه او بیا نن دې ټول درجه چې دا غ فردوس ته هغه فردوس ته او په فردوس باندې جنت ټول نه نه راغلی او کله چې تاسو د الله رسول کوي صلی الله علیه فردوس د الله نه جنت فردوس واره چې یالله مونږ له جنت فردوس راکې مونږ هم د الله رسول کوي چې الله دې مونږ له جنت الفردوس راکې دنیا خاتمیدون کړه لاړه بشي عند ربهم پنی ضرب دره او مقترط او باخاندا وارث کون کریم او رزق عزتمن په جنت کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نه جله شانو د خپل بندګانو لپاره چې ته یې ارکړی دی نو هغه ستر ګونه دي دي دي او وګونو نه دی اوریدلی او د انسان په څولو باندي دا تصویرم تصویروم لا نه لیدل شوی دی انسان په څولو لا نه لیدل راغلی ذاتي صلی الله تعالی کړی د خپل بندګانو کما اخرجک ربک من بیتک بالحق ګر سن گویا ستاله رب تا کما اخرجک د تلک دا کا چې د کما کې کا د ته استسلامیه او یعنی د والا د تسلیم کېدنواله کا د انسان تسلمی کې تسلیم شکه نو منه خبره منه کله منه د خال چې قدا سی او او زموږ استادان نور استادان مانکی ما آخر جاکا انفال دا اللہ و رسول دا پارا دا مال غنیمت دا اللہ و دا پیغمبر دا پارا دے زکا زکا خود راستا لے تا اللہ جلل شانو ہو رب بک ربستامن بیتے کا دو کورستانا بالحق پریشتا واکی دا بدرت اشارہ دا منگا بے پکپلزا اغواکی بیان کو وین فریقا من المؤمنین لکاریون یکینا خامخا یوڑا لددین لکاریون بدگرن کیو دے وطن لرا ت بیا داې ل کلو بد ون یو جاونهکه ف الحې بعض ک تا سره ف الحق باه د جان ک من بعد ما طب پس داغه چې شو دیته دی ته خبرت کاره شوه که ان مع س گویا کري را کل کېږي وهم هم ينظرون او دی تل خمل الله او احدفت کله چې واده وک الله تا سریو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا الله جن د شرو ووه وکه دوه ډلی م ی وړله دا بجهډله وه هغې سره هغې کې زر کسان جمعجوو او سره د ساز سامان نه دیته زیو شو کووي دا هو والله ډله د وصلی والله او بله ډله د تجارت وه ل د تجارت دا ډله د شام نه راله غوی سره وصل وه هغې باې حمله کول ا سان او ذا الجهل دل جوالو دا د جنگ والا وریک رسول الله ان الله هو تويه پک مدله باند تا صلو او کلا لو مستاس تو بفهمنا نجي تفصیلی واکی بمگا د جنگی بدر خپل زایبالتو و ای دی عيدكم الله حذ طائفتين طائفتين کل تا سرید دو گور دلنا انها لکم جلاس تا صد پاردی و تو دونا ان غیر ذات الشوقه تكون لکم او تا خطلا جاء باغير دو وغسل ولا تكون لكم شي بداستاس دو فارا ويريد الله اوختل الله تعالى ان يحق الحق تثابت حق بكل ما تي لي بخود حكمه سرا داخل حكم داو تشتاسب بجاهل ترجنجي ويقطع دابر الكافرين او دا تشبري شي مند كافران وجال الكافران له الحق ليحق الحق ليحق الحق ليحق غالیق کی اللہ حق لار غیر قتل او برباد کی باطل لار ولو کریں المجرمون اگر کبا دی گانی مجرم ہیں استغیثون ربکم فاستجاب لكم استغیثون ربکم ومرض اللہ تعالی نو وی بدر فرض باندې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کله کا پیرانو توکتل او چې صحابہ توکتل نو مخ مباره کې کبلې ته کو او لاسونه اوک او دا دوا پوله چې یا الله تا چې زما سره کوم وادهکرريوان واده پوره کې الله ته دا غواړي کچر ته ته داسې وکې چې د کاپرانو په بدله کې دالوغ لې یو موټ مسلمانان دي دا حالاق کې نه د زمکې په مخبانندې ب یو انسان دا س پاتې شي چغست دا بعد و کې ل دا شو غیسونه را کوم کله پر یاد کو تا پر رته ف ت جااب ف تجاابله کو منې مدده کوم پس بولتارو پر ستاسو د پاهشیې ن ځ دهات کوم ستاسو او بیاته من الملاائقې مور دفیین په پرشتو پرشتهبانې چې راي او بل پسې وما جاله الله او الله بشره نه د ګزول الله تعال دا دات مګرزیریلی ت نهبی قلو ب کوم دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې ځو نصرو امر نصر الا من الله او نیند مگر د تر په الله ان الله عزیز الحکیم کینن الله د زوره او رحمت والا بشرا دا زیری دې د دې لپاره دا زیری دې چې چې له جتا سوای امداد مونږ سره پرشتو کو امداد اسن کې الله کړي خوراله ګلی پرشتي ی غه شي کو نوعاسه عمله من هو زل آلی کوم من ستون کوم و ی بان کوم ریزه شطوانې لو چې دی خوب ته وئ جوټیته وي کله چې مسلمانانو کاپیران یددن هغې سر ووسله ډېره وه او کسان ډیررو مسلمانان غوی بان یار راله سخت سي شو تن د پمرانه او مرته نهوي الله جل د شانوه خوب راستو د جنگ په وخت کې خوب چې دینو دا امنی او د مکو کې خوب دا د شیطان د طرف ی غشي کو من نوسه عمله ته من هو نه دل ععلکو مننتسم آ کلی چې پټو تاسو نرف خوب پر کالي جوټې اما نه من هو د طرپ لاانه ای نه زل علیکم من نه سم او راویل لږ په تاسو باران م راې لېګلی په تاسو باې من س دبارهنمما ان باران و حرقې نی دی دپاره چې پاار کې تاسو پههغبانې و هبان کوم ریز شیطانې او لري کې ستاسوونه پلیتی د طان چې هغه بیا اودې وه جوبهنو او سوسی وه خلک ور سره بربرابر شوولرې په لاکو نودي کوم دی دپاره جي د پاه چې پټو لګې بونو تاسو بانې و س ته به ا مزبوت کی پدیسره قدم نستعصو یذ یحیر ربک الى الملائکه کلچ وایو ک ربت الى الملائکه فرشتو تانی معکم یقینن تطعسترن فصدق الذین پسلق یا و کسال امنو چی مان راوړی ده چون چی په قلوب الذین خامخوبو غرضو بغرضو مذه قلوب نو دا کسالو کی کفر وو غو عبا چې کفر کړه یا ریل لا فضرب فوق الاناء و ضربو منهم كل بنان وا <سؤال> هيدا دینہ وا هيدا دینہ د پاسه د ستونو وا هيدا دینہ کله بن عن هر یو بند غتو ذالک بانهم شاق الله <سؤال> ورسولو دا د دې توجن چې خلاب کړو دا الله او پیغمبر دا الله او مې شاقق الله ورسولو سو چې خلافږي دا الله او پیغمبر دا الله دلته د امیانو کو پر دې لقاپه بقاق کی مدغم نه کو یعنی شاق و مکی وی او مې شاقق الله س ن سا یو شقی دته ک دو قاپونه پ یو قاپ کې را جم شودي او دته ک دو قاپونونه پ و قاپ ک نهدي را جم ددنته داامیانوکو پرد گزاره کې او د مانو کو پر غ ډر خطرنا ک وما ی چااق الله رسول اوسو چې خلو ک دا الله د دغمبرده الله فإن الله شدزقااب نه الله خذااب على ظ کوم فذوقو وال ل کااتري نذااب الله تاسو س یا دغا عذاب پس اُسا قیدا وانن لِل قاتلین ایکن اندر پارد کاثران رضا عباللہ رضا عباللہ دور دے یا ایواللزین آمنو اے مومنان اُس ادب ورکی مومنان سا چی جہاد کوئی نو بہادری پشاب نرازین یا مر یا فتح یا شہادت یا ایواللزین آمن اے مومنان اذا لقیتم اللذین کفروہ کلیچه مخامر شی تاسو آغا کسانو سر چی کاثر دی زحبت زحباً پگانا کیفلات والوهم الادبار مگر دوی دیتا ته ومی والیهم یوم ایزن دبرو رو او سن چی واع ری دیتا پدغرز باندی دبرو رو شاگ پلا ها یودودری سولتون دی چی آغتینا بدل دي ایلا متحرفا لقتال لقتال لن مګر دا چې له چل کول کې نه قتال نه د پاره د تدبیر هغه د جګ نه پاره تیارې هغه داسي چې کاپېر طرف ته لا د کاپېر وډالي طرف ته نو هغه خو ته داسي تا را دا او شه د الته ل بیا واپس راو ته په نو راروان له د پسی 54 کسان راو لوتن د یو تکا له روشي او کله تیچي کله چی روشي کله تیچي بس خپل مرګوري او ته پلاره باندې کی چې دې کله راو اوه منتسبه حملو کې او کې ته وونر وې تدبیر وې او متحیدا یا پنا راونم کې تاسو یلا فتنه په لړ د لتاف او قد با غضب من الله لیکل راګر شه د غضب کې د طرفه الله انا یو سره دی اغه انته کې جنگ وکړه خاطر وجل بیا واپس پر مرګ راو ته تکلیف رجعيد دي فقد بعد غضب من الله اکرند راګر شو کو غضب کې د طرفه الله انا او واه فزاد هده د جهنم مبي الفل مصير غير بزاد د د جهنم فلم تقتلهم ولكن الله قتله فلم تقتلهم ولكن الله قتله نفي د تصرف کې د لینا سينو وجل د تاسو نه دي کړي ګورې دمر با حاضرې وجلي تاسو دې کا ترولاره الله قتلهم لیکن الله موږ کړي دي لاراو ما رميته تر ميته الله رمى وروما رمیت ک معنا داسونکو معنا فیا کی چینه دی تا شگی اذا رمیت کله جتا وشتې نو معنا نشې کیږي ودل تک موږ معنا داسې کوه اشكال بنو دغه معنا کی هلقو تپ تیسو بک موږ نه کوه ومرمیت او تا ندی رسول شگی تر بده کافر او تا ازرمیت کله جتا وګورځونه ولکن الله رمہ لیکن الله اورث ولس ترغد کا رسول, رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضی اللہ عنہ تم چھ گرا کا جو موتے شگی والا ور کڑے کاپرو طرف تویشتے وشاہ تین وجو او دری مخونه چینه تور تورشی او بسالتہ د هر کافر ترغوت شگا ورسی دا, دا, شگ دا او بیا مومنال شروع شو قتل لا وی شروع کو ولی ولیبلی المؤمن منه بل عن حسنا دے پارچی ووررکې اللهمو منانته د خپل طرف نه ب ان حن ان عامښایسته ان الله سميلی کن نه الله د ړدون کېپه غاې کوم دا خبره تاسو تووایم الله مهم نو کدل کاكثيررکنن الله کم زورې کوون کې چل د کاو ل را ان ت تفې هو فقط جا کو ملفت اوس دا د کاپ د کابی غلات و طولو او بجهلو دغه مګو د خ کابي غلات و دا غیلات او دا لاې سوالوکو چې الله په تا ته چې کوم انسان محبوبدي کوم خلک تاته محبوبي نه دهغې ن یم دادو کاه نه انته تفتې فقط جاات ملفت او بجهل چې اوله غ به کو او د خان کابي نه به تووااپکو د الله نه ب سوالم انکانا هذا هوا الحق من رب دکا فانزل علینا حجارة من السمای رسط و راشید انتا سفتیخو فقط جاکم الفتحو کچرتا کے فیسلہ غواری تاسو نئے کنند علی تاسو تا فیسلہ و انتا انتا ہو کچرتا منشی تاسو فو خیر لکم دا غور دی تاسو لرا و انتا عودو کچرتا تاسو آپس راگردین عدنو منگبر آگردو عذابتا ولن تغني عنكم فياتكم تاسو تعسو یجمنده زر ثاني و دا درینیم در درین تین صوته رادی تاسو داله تاسو لا پایده درنه ک ولن تغني عنكم فياتكم شيئا او غیت چره پایده بدرنه چی تاسو تا دلت تاسو شي انت چه کا سرت اگر ک تاسو ډیری ک دل چپ دا ډل تاسو دا ډیری وان الله علما المؤمنین یقینا علاج لشانو سره د مؤمنانو عبد الرحمن بابا وای وک الله در سره مل نی عبد الرحمن کله کر در سره بی یک تنهای جلادر سره مل نی او کله کر در سره نی یک تنهای یا ایه الذین عاملوه مؤمنانو اطیعوا الله ورسوله تعبدارو کید الله او پیغمبر د الله والا تولغ انو وانت تسمعون او مخمار وای د الله نه او پیغمبر د الله نه هو وانته هم تتسما او تاسو اوورئ حق لا را وَلَا خبره تاسوخواورئ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ کوو کل ل دی نه قالونسمېنا وه هم لا او مکېږې په شان کسانو چې هغ منافکان منافکان وي مونږ خبر واورې دا من نه په خللهبانې وي چې مونږه من خپه کې و نه منو لمهکې په شان دغې چې و هغې چې واورې د مونږله وههم لا ماون او حال دا لدیناوری این شر دواب عند الله الذين إن دا دا دا دا دو السم البکم الذین لا یاقلون این شر دواب گروہ پہ دا انسانان چی دام داب دیدی لیکیناً دیر ناکار پہ ہیواناتو کی الله دا اللہ السم البکم الذین لا یاقلون السم البکم الذین کارو گنگیا ناغتا ساندی لا یاقلون چگی دا کلنکار ناقلی ولو علم الله فیهم خیرا لا سمعوہن دې دا اکل نه کار نهخلي دلایل ته سوچ نه کوي ګور نه ولو علیم الله فیهم خیر الاسماءهم او اقل کده نو د ارسه د پاره عقل کار کوي د دفتر د پاره عقل کار کوي د بینک د پاره عقل کار کوي د دکان د پاره کوي د پټی د پاره عقل کار کوي خود الله د کتاب د پاره عقل بیا کار نه کوي نو کویږي مته ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دعواته دعيان منل بطياد يادي او دته خونه منل بطياد يادي او اذا پنه پويګ مي پدي باندې د دي چتو ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم <متصفيق> معلوم کړې الله تعالی پدې کې خير نه مخا مخاورونه به وې الله زلت مسلط کړې ولو اسمعهم کچا تدې و اوريده کتاب د الله لا توالوا ندی و او ریوه هم موعدذون و دی همیشه مخالون کی بس دې ته شاکل دا کچته او ریون نو بس سرت دی غوډه کی یا اولذین منست جی بول الله ور رسول اذا دعاکم لما يقيتون یو را دی و ابن کعب رضی الله تعالی نو په جمعه کې نیسکول رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب و دي کې چراشه او دې ابن کابر دې الله تعالی نو زر زر مشکلاس کو نفن موزیکو او چراغ رسول الله صلی الله علیه وسلم او تی اولی صاحب دې وی موزیکو ولې تا دا آیات نه ویل چی ای اولذینا امن استجیب للله وللرسول اذا دعاکم لما يحييكم اے مؤمنانو حکم قبل واذا الله د پیغمبر دا الله اذا دعاکم کل چرا بلتاسو لما حشیتا يحييكم چی جوندی جو کی تاسو نه جون پسې شکره جوان دا په الم ک جوان په خورآان ک دی دقرورآن طرف ته تا سره رابللي نو را شي والله پوهشي الله یخو بينمر وقل به دا لا درورو کومانې هو کوموې ګورې مور بګبانو را شي واله مو پوشي نه الله یخو بينمر ا چې کې نه لا پر داچ په من د سی کې وقل بینیو د زړ اراده درړلو دې مطلب څه دی بین بين المرء وقلبه چې د دین کار تدې اراده او كن تلوار ته وکړ او بلدا چې الله جل شانه پچاوانه د خیر اراده و کی او الله خیر طرف تبوږي لکه هغه د کو پرفورمنس کې او پرده مو کړو کی لکه کو پر یو طرف ته دې بل طرف ته اغه کو پرده طرف ته شي د خپل دیوال پرمنس کې ولګي او چې الله جل شانه پچاوانه د شر ارادو کی نه د دو او د هدایت په ملک کې یو پرده و لږې د هدایت یو طرف ته یو د دی طرفته نو د هدایت طرته نه را ځ مطلب داې و هو توفشرول کېن خاص به تااسه دیله ته را جمه کېږي د قوفین و د قوف دتل لا توصبل نه ل نه دوله مومن کوم خاص وط او یریږې دغ چو بنا رسيږي هغه کسان او ته ظلم کوي له ساسو نه یوازې خاصتا یوازې یاني دا عذاب چې راځي ګورې عام برآشي حضرت ابوبکر رضی الله تعالی نوې رما رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم دا ویل دي چې هر کله خلق د شریعت خلاب یو کار ویني او دا غینه خلق نه منکې نو الله به با پدې باندې عام عذاب راوړي دا عام عذابونه له راځي د شریعت خلاب کارونه کوي سودانه وي د ګملا نه علاوه بل څه کول دا نو وایي چې دا کار د شریعت خلاف دی خنداګان ورسره کې کینی پاتې ورسره نو الله جل شانه ببتاسبانه عام عذاب مراولي والمو پوشین الملائکه لا شدید الاقاب تقذاب والو اسکرو او یاد کړئ اذ انتم قليل مستظفونا کله چې وي تاسو کمزوري کړه شي خلاف د پزمن ککه دا سه کې چې تاسو کمزوري وي او خلق کوشش کو چې په تاسو لو کې تاسو سم اووتړي په تړو کېبوې خپلک جلوو کې ماچ چې درې سلو سو کسان وئ او غیر چااتره د ننټول کااپرانلو په داسې حالاتو که الله ستاسو امدادو کو ستاسو روبی کام کو روې د داسې قائم کو, کو چې تاسو د مکې غټ غټ کااپران او یا غټ کااتران مشران تاسو اوجن نو خلکو ویل چې دا خوړر تړ دي خلک د نوریدل. ول کرو یاد کې درتونم قیلون کله چې وي تاسو ل مستضافونه کمم زورې تلا دی پهونه کې ک تخافونه یرید تاسو ته خ پهفه کوم من نه اسو او به تخت تاسو لره خلب فوا کوم نظای درک تاسو لره مکه مدینه و د کوم ب ن سریو مضبوط دی من الضیبات دفاکنا لعلکم تشکرون خام خواد جتا سو شکر و باسی یا <قصور> ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا ایم منعنوا لا تخونوا خیانتما کوئی لا تخونوا الله والرسول خیانتما کوئی خیانتما کوئی دا اللہ را <سؤال> ور رسول الله پیغمبر علیہ السلام سره وتخونوا اماناتکم خینتکم کوي پخپل امانتونه کی د الله سره خینت سره دی د الله جل شانو سره خینت داده چې ته د الله شانو پرت پرې دی د الله سره خینت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خینت داده چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت اغه پرې دی د دی او خپل امانتونو خینت داري چه کمسیزونا الله دا خلقو دسترگونا پٹ د دا د دا عمالونا الله تا اللہ امین گرزو لے تا اللہ اماندار گرزو نو اغا ادا کا کم پرائز چوک پٹ تی لکر رو جو دا پٹی شیرے نو تخونو اماناتی کم دا استاس رو امانت تی وانتم تعالی منتاسو پوئیگی وعلمو پوشی انما معالکم وعولادکم فتنة ان پوشی چی اکینان مالون تاسو وعولاد استاسو دا فتنة دا الاوه چې خیانت مکووي دا خیانت خلق ولګي نو خیانت خلک یادم مال دوا جنکه او د اولاد دوا جنکه د بچو د پار خلق راځم کوي په دې کې خیانت کوي نو پوښي یقینا مالون تاسو اولاد تاسو دا فتنه ده د جهاد نوم منکي د دین د کار نوم منکي ديله بسر راځم کول غواړي ديله بنګله جوړول غواړي ديله بغاړه واستن غواړي وَأَنَّ اللَّهَ إِن عجر و ان الله عنده اجر عظیم يكنا لله ثره اجر لوی یای والذین آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ا ای مومنان کچارت کی تاسو ویری دی د الله نه یعنی دsene چې الله مونږ کړی دا غرم ځان بچو او پسبانې الله حکم کړې په هغه باندې حکم اغم امن ل یجعل لكم فرقان وبقر دی العجل شان د پار غلبا تاسو نه هغه په خوښي او خیارتیا به کې راولي او تاسو باندې حق او باطل په مینس کې جدائی کول شي دا حق د دا, دا باطل دي ځان کې پرېزګاری راواله د ګناهونو نه ځان بچ کا الله جل شانه بستا انکی او رڼا پیدا کی حدیث کې رازي رسول الله صلی الله وسلم و سلم ایتقو فراسته المؤمن فإنه يزر بنور الله د مومن د زیراټیا نه د زيره قوالينه ځان بچ کې د الله پر وړاندې قتل کي دی په پلګ وخت یو خبر داسې معلومې چې ربه خلک پدیر وخت کې نشي معلوموی د لب اعلی یو ذات یو اختیارتي اور کې دی د الله زيرت کي او کم انسان چې په گناهونو کې افتي نو کار داغه پر ځړه الله تیار را ولی هغه کا مكن شي داغه بیا سم کارونه روانيږي او چې کوم انسان کې تقوا پر راشي پرېزګاري راشي د ګناهونو نه ځان بچ کي نو اللهجللهشان دغ روان کارونه سم تاخوا دا بهترین شری پر پرزګاري ځان د ګونهونه نه بچ کوو نو, نو اللهجللهشانو به تااصله غالبه در کې په هر چابانې په هر کافرر په هر مشرق باې څوک به سره مخام مکې نه شي و کافان کوم صح آې کوم لري به کې تاسو تقریکوونهستاسو ای فیر ل تاسو ته د د پرېګړای د ګناہوں نه دپات چې کېدل دره پایدې شو یوو फायदा الله جل شانو بتات حق او باطل ښکار کوي او الله جل شانو بس تاسو ستاسو تکلیفونه لري کوي ګناہوں نه ما کی الله خواوند فضل لوي دی وای زم کرو بک الزینا کفرو یثبتو او یقتلوا او یخرجوا د تقوا سمره ده کوي چې تقوا د اختیار کمنو الله بده قتل له داسه طریقه بچ کی چې تاسو ذہن کې مو نه راځي دارو ندوا کې مشرکین راځم شو دارون ندوا دا قوسی ابن کلاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم نکونو کې راته محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن, ابن قوسی ابن کلاب ابن مراد د عبد المطلب پلار هغه قوسی او دا هغه پلار کلاب او د قوسی دا د دا قریش دیر جات ګړ وړو یو سوک شان تو سوق امن کې نو ټول راځم او انتا که او حجره جوڑا که زنگو پختانو و تا حجره وی کمزای که چه جرگه کیه ده جرگه زای جوڑا که لبی علیه السلام شرکشو دارون ندوه کې سو سو زل دارون ندوه دا یو سلو دیرش کالمقی در رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم نجوڑا شیوه نو مشرکان اگر آجا مشوک دارون ندوه کې او مشواره اکڑا یو سپینگی ده پا کم راغل بابا اغه هم په کنا سندې چې بابا ته زدا زموږ خپل ځانه مشوره ته د دې په اړه نه تړنه شریته اغه وته چې د نجد نراغلم د ان څخه بچو ته ریاض و د ریاض نراغلم سعودي دیم سعودي ته د مکه کی وغه د ریاض نراغلم وې ز د ریاض نراغلم تاسو خواته او زم د دې تړي په بار کې فکر ملو دا شیطان دی د انسان په شکل کې راغله ته بابا په شکل کې راغله ستینګی لوټول مشوره وکړه مشوره دا وکړه جبل بوختری هغه پکې وویل ابو البختری دا د بدر پرد باندې قتل شو نبی اسلامي می مقتل خو د یو کس بچکو باغي هغه کې د قتل شو نو ابو البختری بګه دا خبر وکړه چې دی په جیل کې باندې کې نو بابا وتو ویل چې خبره کوي قوم زور دی راو به باسی نو عمرو بن هشام وویل دا ابو جهل ورو هغه وتو ویل چې دې دلته نه اوښاړي د وطن نیو باسی راغه جديده بابا ول <سؤال> چیکم د دغور دا د ریاض نه راغله هغه بابا ول ول ندلته ته تاسو او شړن جب خوګه دا او خبره مزیداره دا او خبره اثر کوي निजामه او وطن ته براشي یاد بلچا وطن ته براشي او التبکار برابر کې حمله به تاسو کی ابو جہل به کې غلو دا دې الله نتي ظالم لدې غلو د خپل مشوره وکړه دا مشوره مشر چې قه ل کو بیا او د وجل طرقه به داې چې زه به وجه میه نهلس لس به رااجمه شو ل قبلبیې به رااجهمه او بیا بهلسسوقببیلوونه یو یو ځان واخو او د شپې بهټول د د در واز ک درېو چې دی راځو په یو ځل به پ ه وککوو لواه یو بز... ل دوزارونه به پ یو زل باند شي نه د د بینه چې دانو هغه به په لو قبیلو کې تقسیم شي نولسسو کابیلو سره خو بنو هاشم جن نشکوره نمبر 10 لس ور قبیله بدیت راجم کو او دغه ور په دیدو رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی د لشان اوغه وکړه چې د تن تنوز لارشه باقی کیسه د هجرت چې د نبی اسلام بیا څنګه ووته او څنګه لا د 10 سورته تو به 40 نمبر یاد باندې مومي غواکته وَيَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ اختیار لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ کَلَيْچ چَل جوړو تا پبارکه هغه کسان او کپرو چې کبره کړه او يثبتو ک چوتادي تعال را يقتلوا ک او يخرجوا چې چَل جوړو تا پبارکه هغه کسان او کپرو چې کبره کړه او يثبتو را يقتلوا ک او ک او باسي تعال را ويمكرون ويمكر الله دې چَل جوړو او تدبير کو الله جل په خلاف د دې د تا خلاف لګیا او الله د دې واللہ خیر الماكرین اللہ دې د تخدیر کوونکې وایدا تتل کله چې نو استیج علیهم بدیبان آیات نا آیات نزمون یا قالون وایې قد سمعنا یقینا من ګوا اورېدو لو نشاو او زایدا تتل علیهم د الله د کتاب له اول مخاره او چې تقوا نکې چې تقوا بګینی زاند ګناهونه نه نه ساتي نه الله د کتاب له بیا مخاره کله چې نوستلې شي پدای باندې یا تنه زمونږه قالونو aid قد سمعنا يكن من غوارد لو نشعول قل مثل هذاك جرت من دو غار نو بوای منګ پشاند دي ان هذا الا ساطر الاولين الذي دع ما غير کسی د پخوانو و اذ قال اللهم قران ته د پخوانو کیسه و چې دا سې دی غادي کیسه کې او ځار خل دي د غلطه کې او دې ته د ګارو و اذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق رَبِّكَ من ربك فامطر علينا حجاره من السماء ابو جهل لار او دواي غفته دغتان دو نه دوا نو غفته دا لاج نشانه نه دوا غفته و اذ قالوا اللهم كلت ويل اي الله ان كان هذا هو الحق کچا پیغمبر علی السلام حق و. پیغمبر علی السلام حقی ندای نیوی ته منګه هدایت وکي په ام تر رالی نه حجاره ته می نهسمین راورې په مونږه باېکاني ب نهسمما داس یا را کېمونږ ته عذااب درنا کوو نو رسول الله صلی الله عليه وسلم وجود چې دی نو دا عذاب عذااب د پارهمانې او په خبره ځان پکې نه بیا ل السلام چې مووجودو الله عذااب نه راو نو اللهجل لشانو هو په دکانو عذااب په را الله وی چورګه دبل شانته عذاب دین درکو نزد جنگ بدر میدان ته بو تو اولته قتل کو اوه پهنا بیا د بیا د علی میارا کومه تا عذاب درنات و ما کان الله يعذبهم وان تفيم نه الله چ عذاب ور کی دیتا او سپدای کی و ما کان الله مؤذبهم هم استغفرون او نزد الله عذاب ورکون کې او هو مستغفرون فداز حال کې چې دی استغفار وي وما لهم الا يعذبهم غره الرسول الله صلى الله عليه وسلم وجود چونه عذاب لراته له رسول الله صلى الله عليه وسلم اپات شوي دي دا نبي عليه السلام نه بعد اوس استغفار موجود استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الله جل شانو دا خلق العذاب نو هر کی کوم خلق چی استغفار و ما لهم اوصدي وما لهم له هم موس دی الله عاض به الله چاذا به نور کې دی دی ل را الله تا لا وهمدونې مجد الحرام او دی بندول خلک د مجل حرام نه وماکان او لیا وه او نو او متولين د دی او لیا او دوستان د اویا و دوست د او یا واکداران مشر جممات چې چاته غلی یو د جمعه امامي او د جمعه متولين چاته د جمعه توالي کې ستې مخ خواخ شي امام د جمعه ته واسي و ما كانوا اولياو ندي دوستکان دئي یعنی واغداران د هغه ان اولياو الا المتقون ندي واغداران د دي بيت الله الا المتقون مگر پرز غاران خلق ولاكن اكثرهم لا علمون لیکن اكثر د خلق لا علمون نه پويږي پتام مولهږي وي وماکانه سواتو هم مندل البې دیې مونږه منځکوې دلته کې بعدت کوو وماکانه سواتو منند البې نومونږ دې کو ن د بته الله الله مقع وت دی مګ شپیللی ت دیات تان تاړې لاسونه ټهپول فوک لاذاابې ما کودمم تک فرون اوس کېذا سبب دغه چې تاسوکو پر کوئ نه ل نه کفریم چېکوو ناممالله هم دی معلوونه خرچ کوي حجیانو وباند خرچ کئ او د دې لپاره خرچ کئ چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم خلاف لغکر تیار کئ د اعمال خرچ کول به په حسرت او افسوس شي ان الذين كفروا يكن ناغ که سانچو پر ک ینفقوا لا مالم خرچ کئ مالون خپل یسدوان سبیل العادید پارچ بن ک خلق دلارد الله نا فسينفقون زرد چ خرچ به کیتی د لرسومه تكونو علیهم حسرتن بیا بشیدا په دې باندې افسوس څومره یو غو نه بيا و دې کمزوري کړې شي لکه څنګه چې په بدر کې کمزوري شو او مالو نه اولغول او مالو نه مؤمنانو ته ميلو او شنو ولذين كفروا او کسان چې cope کړل علاج هم يو بشورون جهنم ته برعج ماشي ليميز الله الخبيث من الطيب دا ولي ليميز الله الخبيث من الطيب دي د पारा بدحالی د کافرانو په قیامت کې کی په 300 خبرو باندې په 300 طریقو باندې په 300 طریقو باندې مبدحالی با لیمیز الله الخبیثه من طیبی د لپاره چې پلیت کې چې جدال کوي الله تعالی د پلیت من طیبی د پاکولو وجه عل الخبیثه بعضه علی بعضن او جرزی پلیت بعضی بعضی د دې علی بعضن په بعضن اربعنه حدیث هغه چې دې خرج کړو د ګناه د پاره نه فرمانه ده پاره او طیب هغه دی چې د الله په لار کې د الله حدین د پاره خرج ته طیب او حدیث هغه دی چې خلک خرچ کوي په ځل کې پر دمانو باندې په خوادي خو باندې په ګانو باندې او طیب هغه دی چې د الله په لار کې خرج بعضه على بعض فر کو مه بیا به راجم مې دی لرا دی ل جميعیان یو ځایتهپ کو مهو زمګ استستاان ما اول به یو بل د پااسه به دلا ک داې ل سمنګه چې دا ګډ د غنممه د بل دپاسسه ورځفه جالو فيجهنمما بیا به واچ پهجهنم په یو ل بهجهنم تهور ورځ اولا کو هممل خااصیرون دغ کسان هم دی دي تاوانان ق للهذ نهکهفرو ای هغه کسانانه ته چکو پره که یا ته اوسو مغشدار ایمان شي یان تهو کچ انت د ایمان شول کو پرو شرط نه یو فرل یو فر له بخشش بو شي بخنه بو شي د تا ما قد سلف دا هغه سجه مسکې تیر شي حدیث کی راضي امر بن العاص رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم نن راغی او د رسو لاسول الله عليه وسلم په خدمت کې حاضر چې نبیله اسلام ته و چې خپل لا سر را مخکې ک و کوم په اسلام بال دی نو چې کله ما ن بیا ل ته لاسو ور مخکې بیا م نبی ل السلام, السلام چې ما ته لاس داسې کللوماتې نه لا سر را کارو نو نبی ل اسلام حیران شو لکه چا سره چې تلا ملاغ او هغه د لا شاته را کاري نو نبیله سلام حیران شو ما چې عمر داس چکې نو ما ته وي چې پو یو شرط باندې زتا سربیات کوم مسلمان یم اغه دالي چې مخکینی ګناہوںا هغه ماته الله معاف کړي نو یمات رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ان الاسلام یهدی ما کان قبلهم اسلام چې دې هغه مخکینی ټول ګناہوںا ماته معاف کړي او دویم حجرت چې د الله د دین لپاره هجرت او یو زایل بل زایل الله جل شانهو دا ټول ګناہوںا معاف کړي او درین چې چا هجو کو دا حج نه واپس شي نو الله جل شانو د ټول ما کوي خو لنصر بازمانی د حجې ابن ري الله جل شانو ار مومن سلمان سافي کاغای دې د دکاندار دې کاغای دې د زمیدار دې او کاغه د وړانداجي دې الا ماشاء الله خفاجي اجيان پکم خفج ترې خو کومردان کې یو اجي یو وړونل چې اسه په لورتن لا هو ته چا دې ته مردې کومه نغه تاوی وای چې څنګه دا پټول لګی چې حاجی سیبی مو نو دې سپټړ نه پټول لګی ده، چې تا حاجی سیبی دا څه ظالم سپټړ هغه سیبو کې بلسبنو نو یو داته د حاج سره ګناہوںه مات کیږي او خخ لګو کوم شته حاجی اندر کې سم یو حاجی نیک وخت دا یو حاجی بد وخت دا او یو داسې حاجی چې هغه هر څه د الله لپاره قربان کړی وي او ټول بونهې الله پاک ماپ کوې د حاجنه چې یو انسان راضي اغلا اغلا اول دي اول مخله ورتل په کار دي او اطیل په کار دي چې ماته دوا وکه او تا دو خیالو کې ده جو مر نه چې کله سوکرا شي نو مخی ډیر زیات خ ما ډیرر لیدلی دي مخی ډیر زیات خستي خو چې زمونږ پهدلې دروغ په معشره ک پاتې شي نو مخې بیا دره شي ولې هلته کې د الله کور دی الله دی انواات دي یا او فقط مضد سونه توله ولې چرتهه اوګي د ایجنګ ته یقین تیر شو وید قانون د پخوانو که چرته راوتتل واپس شوجنګ ته نو بس بیا اغ ک سره ووجې وقاې لو هم ووجې دی ل راحت تاله تهکوونه فیت نهتون درد پې چې کو کوونه دینو کولولې شيیم توولله لاله را ذت قداد ر لاطالان وئ رسول الله صلی الله عليه وسلم میلی دي چې نه به د خټو یو کور پاتې شي نه به د ګټو یو کور پاتې شي او نه به یو خیم پاتې شي د خټو کور طب هم دا دین وردن نه کېږي او د ګټو کور طب هم دین وردن نکیېږي او یو خمی طب هم دا دیین وردن نکیېږي جګړې طب هم دین وردن نکیږي هر ځای تبا لاجل شان هو دادينین وورئ بیا عز او ب زوللی ذوي. یادد یو انسان عزتمند دی هغه پهپله اسلام ته رادن نه شو یاد داسې چې په زور بانې زولې زلیل مجاهین ور سره کی کي او زور بانې اسلام ته رادن نه کې فینن تهکه چرته دی من نه شو فین الله ک ل لاجل شان وو ب مړه ملوونه پاغ س چمل کې دي بسیر لزمون کې و انتهلله که چرتهواې دللی فال وکشي ان اللهمهلهاکم چې الله جلشان هو مولاکم مددگار سناسو دین اعمال مولا دیرخ مددگار دے والے من نسوی روڑے خیمدہ دی دے وعلمو انما غنمتو من شین فانا لیلہ خمسہو علی الرسول دوے محیصد آخر د صورت پورے وعلمو پوشین انوان دا آیات فا آیاتی غنیمت ستوئے انما غنمتو وعلمو پوشین انما غنمتو آغا چتا سے پا جنگ کے حاصل کی کمال چې پځنګ کې حاصل کی بجنګ کې څوک مال حاصل کی او اسونه اوس غلی جنگو کې دې مال غنیمت وي او بغیر د جنگ نه چې حاصل شي هغه ټول مالې فی وي وعلموا پوشین لما غنیمتوا اګه چې غنیمت کې تاسو منشن ته شيفان الله ومصوح یکن دل الله جل شانو د پارا همصوح فنزمیت د بیت المال ته دي ولل رسول او د پیغمبره للی سلام دپاره دا پنځه سو ل بیا ل سلام ځان سره کې دي او المال کېوي ل بیا ل سلام بهان ل داسې خاصته ش نه پرېښو اکثر به ل بیا السلام چې سی چار تقسیم یو ځللی د بحر نه دومره ماللهغلی یو دومره مال چې هغه دسمبالونه نو نیم جومات دی نه را او سهر موز نبات چې رسو لاول الله عليه وسلم پاسېدو چې رسول لاول الله عليه وسلم د سهحر د موز نبات راغه جممات ته او پناسته ناسته مر علي تکيم کو او جنور راخاتو نو نور راخاتو سر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن اوس او ساندله سر او, سر او لا ځانته نشي واره یو يوزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منذو کو منذو کو او په تلوار باندې پور تلل چې په تلوار پور تلار صحابه پریشاله چې څه چرل شو سلام پتي فورا پاسي دولا دام د نبيه عليه السلام سنت دی خل سلام پتي فورا پاسي دي شي سو کومالامت خپلې نشي چې دا دعاو نه په ځی کولو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو د سرو داسې چې تو یو د درې نبی عليه السلام یې بغیر ټول شپه ما د دین نه قرارته راکړلې لازم ما کور کې پرتی دا ځد خپل کور او باسه مال او دولت په نبی عليه السلام ځان سره لپرې خو د دې د نه نبی عليه السلام سره ټول صحابه محبت کوو یو صحابین اخې نبی علیہ السلام ته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه امر چې ما سره الله محبتو کوي او خلک را سره محبت کوي د دې لپاره نسخه ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وته چې واځه دې دنیا یو حبک الله دنیا له بی رغبتي اختیار کړو الله وتا سره محبت کوي او زه د هغه څه څخه الناس یو حبک الناس ځخال کو دي الناس کی چې صدیقه نه باندې تم ګورا چې د به رالهداره کې غ بر رالهداره کې خلکو نه سم مک او چا سوال سوالومه کوو نو خلک بر بیا محبت کې زهوه د استیار کوه فقر تیار کاه کا نه ل لا خو مسه وللی رسولې ې نه لا لره پنم پن برخه ده او د پېغمبره للی السلام دپاره وولې دل قوربا د پاه د خپل پلواړو د مانانوول مساې نه د پاه د مسکانلو مسکان مسکین چاته چا وایي ممسکین غ چاته وي چې سسه ور سره وابنی سبیل او دا پارد و مساپر او ان کنتم مؤمنی ان کچا ان کنتم آمن تم بلائی کچا تتاسوی ما ناری پا وما انزل آلا عبدنا او آغا چرا لیگلی دن منگا آلا عبدنا پا بندز منگا بانی یوم الفرقانی او رجد پیسلی او رجد پیسلی پیسلی کم ہوا یوم اتقال جمعانی کلیچ مخا مخشود ورداری او بدر او الالی جنگو او در مضبوط جنگو والله على كل شيء قدير اننا الله لا فهل يمشي بالقدره على اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى قال جيوي تاسو بغاله دو بغاله ندي مدينتها وهم بالعدوه القصوى او ذا كابران جيودي بغاله اللي يريد مدينهنا ده درياق بغاله باندرواني عم په دا کاپران چې کوم دي د ابو جہل داله دا د مدینې نه لګ پاسه لکی د بدر په مکام کې ورک واس فلا منکم او قافله جوان او غد لاندې واستاسله غي د دریاب په غاړه تل لکه دا بره مدینه دا مدینې سره لګ پاسه لکه بدر ده لو بدر کې ابو جہل راغل او الته کې خطا د دریاب په غاړه باندې ابو سفیان هغه خپل قافله سر روانو اصل واقعیت اوسه دیم هجری د رمزان یااشوه د رمزان اول وکوو رسول الله صول الله عليه وسلم خپل به مګري هغه ګ اول خو کل ن جااب هغه دا چلوکرو چې هغهه د نبی ل اسلام اوخانو باې حمله وکه او د نبی ل اسلام خانې بوتل د مګرو خانې بوتل د ممنان مسلمانانو هلته نه دی انتقام د پااره رسول اللهول الله عليه وسلم چې مونږه دی په کاپله باې حمله دی زمونږه مالوړه دی دی نه به مونږ مال نو سوپانې ابن حرب هغه وختې مسلمانو ابو را د الله تااللارو هغه د شام نه د کورهچو زر و خانو ک راروانو زر اوخانې را روان کوم مال نهړکوو په دی باندې د پنز زره دیناوماللو پز زره دیناره نن سبا دو سو ااره اشاریت توې جوېږي د دې قیمت جوړيږي 567 560 کروڑ او 50 لাক ډېر لوی مالو دغه تقریبا دو کیلوګرام 10 زر جنو چې څو منه جوړيږي سلور مڼه څنګه پات سلور هیمه سلور هیمه 3 زر جوړيږي د سلورنی مو زر د سرو زر د سلورنی مو منه د سرو زر مالو اغه په خوانو باندې پروته اغه هغه په سروزرو خلک لندل کو دینار چې دغه سروزرو له د دومره پیسو مال د 500 بحار کروڑ او 50 لাক روپو مال دا په زورو خوانو باندې بار کړو دغه لوی قافله وا او چا سره چې په مدینه کې یو روپې اومه نو هغه ور کړې و چې تاسو دا مال اورې موږ بد نبي رسول خلاف جنگ وکړای جنگ ته تیارې کو دا دومره مال چې راځم او کوه په مکاکې خلکو معلوونه ورکل نبیكرم ص الله عليه وسلم خپل زه مي دد د جاسوسا د پارهه چې معلومات کې چې کاافله به را او نه را نه چې کلهافلهته لال دی او معلومات کول یو کاپر ځان سر ثار کللو د خبر نه کو د کاپله تللی وه هغ بیا د د بدر میدان تاغ دوواړو مسلمانان نبیكرم ص الله عليه وسلم د وتلو او ته ویل چې ب کومه دغ باې هم ل کو ب کوم یو ډله بانندې هر یو ډله باندې چې تاسو هم ل کوئ نو الله جلله شان هو تاسو تاسوله غلبه لرکیم ررسو صلی الله صل عليه وسلم د مدینی نهلس ځې مخکې وتلی وو خیان نه بیا سلام راغې واپس مدیې ته چې واپس م ته راغی پته وتولې د الته را بجهان را غیتو. اوزپان اول داسې کاروکه چې زممظم ې امرل غپي چې پته تهولږې ده چې په ما باې او سه کږ نه ظمظم اې امرل غفي هغې روان کو هغې ږ مدی ته چې کلې مدی ته او مکېته ږ مکې ته او واته و چې په تلوار او هلته مکې وال تهوایه چې ستاسو په معلوو حمله ده او نه بیا ل اخلی که خپل معلوونه بچکوي را وې په دا حالات کې دا اباس رضی الله تعالی او کور د نبی علی سلام تر او دا عاتیکا د نبی علی سلام په کوه اره خوب لیدو خوب د زمزم د د زمزم چراتونو د د د راتلونه درېپې مخې خوب لیدلو خوب اداسي ولیدو وی وی چې ما په خوب کې او خوب لیدو چې او باندې سره سور او आवाज وکړو چې اخلق چې ا خلکو د خپل حالاقت ضایونه ته رائ چې کلی دا خوب خوبې دغه ته وي جبل یا بقبی تهخت نو هلته کمې درې چېغې ووالی یو ځایې بل ځای کهواازو وکه چې ا خلکو د خپل حالاقات ځای ته را وځي او بیا د غه د سر نه یو غټکان راغست غ د هوا کې را وویشته ټټټټ شو او د مدین د مکې هر کور ته یو یو کانله دا خوبی حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ته ونه پرور ته ونه حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ چې کور نه راوته لدا خوبی ولید بن عتبہ هغه سره مخامخ شو هغه ایوی چې د ما خوب لیدل لی دي چې وسره راغ او هغه आवाज نو کړ چې خلکو د خپل هلاکت ځای ته راوځه او د جبل ابي قبيس نه یو غټه راوغسته او هغه هغه هغه ټوټي شو هغه کبره او اشتاغه ټوټي ټوټي شو او در م هر کورته یو یو غټ ورنه یو کورته نه پاتې نشو نو هغه ته دا کی را دا خبر خو خبر اخو را شو هغه ته وی چې چاته وای ما هغه دا خبر اخو را کرا حضرت عباس رضی الله عنه هغه توه هغه تو اپو جهل ناس او قریشو کې لاغه تو وی وئد عبدالمطلب اولاد پتافه کې دا پیغمبر هدا کله نه پیدا شوی دی پیدا شد چې کوونه ویني نظر عباس رضی الله تعالی نو ځان ناغرزه زکه زکه هغه ته ویني چې تا دا خوب لیدل لري او که نقصان پیښ شو. نو موږ ته خلک نقصان دا ورسي خو بس خو بیا هم خورشې اوتره په درې مرز باندې ویزرال مسجد حرام ته ابو جهل سره مخامخ شوم دا خو بدري نه زمخ کی دی لیدل او عتیکي دا بیا مسلمان شي واه او مشرک ود نبی صلی الله پټه مسلمان واه ندیدری راجباد وچ زر علما نو ابو جہل مولود چې په خانه کعبه کې هغه موجود دی حرم ته حرم کې مسجد حرام کې او زمزم ابن عمرو الغفاری هغه خپل ځلو لري نبی ته نبيږي او خپل کمیته شلو له کمیته یسته لري او بره تاوی او خلکو خلک توچ ای خلکو داده دې د پارو داکار کو چې خلکو په تلوار باندې شي چې خلکو خپل مالونه بچي او دا اعلانونه کولو أو ابو جهل بیا د خان کعبه پਛد باندې ودری دو اوازو کو چې اي خلکو خلاصی لروزه اخلاصې ري شابه خپل مالون اخلاص کئ ابو جهل هغه ټول مته والزان سره وېستل زر کسان هغه سر راوی وېستل ابو سفیان وتوېل کله چې ابو سفیان مکه ته راورسیدو ابو جهل وتلو د نه د بدر میدان طرف ترواله ابو سفیان وتوېل چې راو اقصا بس کار شوه د موږ مالو بچي مې جه وت ویل چې نه بلکل نه مونږه به زو هلته به دا مسلمانان به تړلی راوللو چې دی بیا ه مالتهوګي دا مسلمانان به مونږه تړلی را او وجه نو او هلته کې به شراب بسکو ډمې به دا دا بجهحل کارو خ ډمې ګډو لن سر بامانه کې مسلمانان وکېڅوکې په چ دګس کې ګړی اوڅوکې په پګس کې ګړیڅو پهون کې ګړی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در رمضان په دولت سم رمضان د هفتی پر رمضان وته او په مدینه منوره کې عبد الله مکتوم رضی الله تعالی نو هغه په جمعه کې مقرر کې امام خپل ځای او حضرت ابو اللبابہ رضی الله تعالی نو هغه روحاته چې کله او رسیدل نو د الټنی ابو حضرت ابو رضی الله تعالی نو واپس کو او هغه ته ویل چې ته لا چې په مدینه باندې او چې کله نبی علیہ سمعت اور اجیت اور اسی دو نبی علیہ السلام كل مجاہدین مشمار الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین اغا 313 کسانو نبی علیہ السلام پدی خبر وانے دل خوشال شو وید طالوت مرگی چیو ناغا 313 او اولاد نشانو ول پتہ ور کروا خو تین 313 کسانو کی یوم منافق نو طول مومنانو یو پک منافق نو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د مدینے د پارا د برکت او نبی سلام السلام سوال وک چیا لازمه صحابه کرام د دې خپياب لښپی دی په پی زار ور تر دی یا لادې په سوارلو باندې سوار ک یا لادې کپڑے نشته دی نشت دې ته کپڑے ورواچو یا لادې وګړي دی, دی, دی مالکا او یا لادې اجازه اندې د مالدار ک په خپل پزل سره صحابه کرام سره او یا هو او اپ درې درې کسان دا به په یو او خ باندې سوړېدل ابو لبابا او رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم او حضرت رضی الله عنه دا په یو خوپ باندې روانو نه نمبر په نمبر وبوخ باندې سوریدل نه چیکل باندې نبی علی السلام نمبر راغه لدی دوار مرغر وبو طول وای چې موږ په خوپ باندې نکینو ته په خوپ باندې کېنا تزا موږ به تر پیدل زو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم وتویل چې تاسو زمانه طاقتورمنی او زده اجر ډیر زیات هی کوم تاسو له چې پیدا لار چې مطلب الله جل شانو اجر راکی تاسو قوت با زه بخپل نن نمبر کې دم جبرایل علیہ السلام راغ میدان په بدر ته خوده ورسیدل جبرایل علی السلام راغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې د وړه لید تاسو ته تا. یو قافله د قریشودا او یو يو... یو د قریشو قافله او یو دا ابو جهل تاسو پکې کوم خوخاله ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الصحابه سره مشوره وکړه له صحابه او توی د ابو سویان قابلیت چې زو هغه تر وصله مونږ سره مسئله نشته صرف یو دوا اصول ورته یو څو پوری ورته ن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ مبارک هغه بدل شو رنگی متغیر شو ځکه صحابه وی چې تجارت والے قابلیت په تجارت والے قابلیت مکه تر رسیدلی و بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا خبر وکړ په دې مځل باندې او دا وتویل چې کاپلا هغه 호텔 دې سمندر په اړه باندې مخکي لم اقدام ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پاتیدو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل د سکول بیان یې وکړو چې اې دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله دې نشانو تا ته په خبر باندې حکم کړی دې هغه طرف ته ځ مونږ ته وګور مونږ بس چېرته ستاخوا کو نو هلته ک مونږ تاپې رووالي بس داسې وطوي او مونږ غ شانې خبره نه کوو څنګه چې د ممسالله سلامقوم میلی و چې ف هبان تهب وور که فقااتې نه چې ته د اوار دی نه مونږ بس تاه ځان قبانو بیان وک کوو ډېر د به حادای د رسول الله صول الله عليه وسلم یا خفهو او یا رسول الله ص الله عليه وسسلام مخ مبارت هغه اوړه کېلو او د نبی علیہ السلام مخ مبارک اگر رخانه شو بیالاج لشان هو د پیو غیر متعین وقت باندې راجمک وقت مقرر نو بس الله جل شانه هو راجمکل ولسمرم ولسمرم زالو د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د پاره لړګونه خیمه جوړه کوچت ځای باندې رسول الله صلی الله علیه و وسلم اګه ځای کې په خیمه کې ودرېدو او اولو دعای کول دعای کول چې یا الله دانو کنه صحابه کرام دی دا وله ونه کېډاله انته لك هذه العصابه فلم تعبد بعد ايه الله کچر تا دا معمولی وله ونه کېډاله تین کرا 313 کسان یوسف په مدینه کې پاتې دي لو الستای عبادت په دینه بعد نشي دوی هم کال د هجرت مسلمانان ډیر زیات کمو او څوک به ایم عبادتونه کوي جبرائیل علی السلام راغه اغا نبی علی السلام لزیره ورته او رات ابو بکر رضی الله تعالی موردنه شوې چې بس بس کا الله تعالی صبر نصرت وعده کړل او نبی عليه السلام دعاګانې کولی رسول الله صلى الله عليه وسلم بهر راوتو بهر راوتو اورنګې پړه کېدو بیا مشرکین هغه د بدر قربو باندې قبضه وکړ مسلمانان سره بم نري چې کله شپه علا په ولسم رمضان خو دې الټرتی دیلو د پښوال سم رمضان, دا سم رمضان بارانو بارانو دی چی دی دا او جن چې دین دا په لسم رمضان باندې شیو چې کلش پراله الله جل شانه بارانو کو بارا دې کلودی سره مسلمانان تازه شو زکه سره چې ځون شي نه برابر شي مسلمانان ور سره تازه شو د شیطان وسوسه اغته نه لاړه او شیطان هم په دغه وخت کې ډېر غټ زور کړي ځان نه پهلوان جوړ کړي او مشرکین سره روانو شیرونه وي د پهادرای او چې کل جبرایل علی السلام وني رنکسا علاقی بیهی بیا من دیکھ ری اینی اراما علا ترون زیچہ سبینا مغتاسو نوی نئی ابو جاہل باندې لاسا چوکلو چی یا ریگا ما زدر سر مرگر ہے ما لیچہ کالا وہ مسلمانانو باندې بارانو شو ریک لک شو د مسلمانانو قدمونا اغٹین شو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخپلا خیمہ کی اولار دیکھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا, دا نبی علیہ السلام چوکیداری سے علاؤ دوالا اور نبی علیہ السلام دا اگے جن کنٹرول کو برے زینے قتل اور التن سوال جواب لیں گے جتنا زپلانی جائے تک نا پلانی کا سان پلانی جائے تک یہ طرف سے 313 یہ طرف سے 1000 رسول اللہ صلی وسلم دا التنا جنگ جنگ برابروں کلی چ دوالا ڈلے مخامخ ہوئی لو وے نبی علیہ السلام دا مرگڑی وجنے ما وی تڑے جانتے بوجہ کسان دی تڑوے بس بوجے کو چن جنگ شروع چھن نبی علیہ السلام خپل مردر توی وے اول پہ د خوش گزارو نو کہ توری مراو باسی چکل لیتا س ترانی دیشی نبی پہ د خوش گزارو بیا توری راو باسی بیا پہ ہم لوگو کہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول جنگ شروع کی دو ند جنگ د شروع کې دوه طریقه بدا و چې د یو طرفه به کسان دا وطن د بل طرف نه مضبوط مضبوط کسان بچی کېمو له د یو طرفه پالوانان راو وتل چې په مقابله له څو کې میدان تر شهید مشرکین له طرف نه ند دلتنه دریس انصار صحابه د مديني اوسیدونکو اږی وتل چې اږی وتل نور ولید و تویل د ولید او د ولید زوی او د یو بلو دا درې کسان د کوې شو د نو بیا السلام تر بوری که ټول دا چې خپل ولا ک راتللن د کې شو نو اطوي تاسوڅوکې نو هغې ته زهپ لاې مونږه د مدیې ی نو اتوي زګه تا سره س کار نه شته مونږ ته زګه تر من راې خپلپلان زګه شتګران مونږهتهابې او نبی بیا ل سلام تهوااز کو چې محمده چې زمونږ خپل خلک مونږهتهغه را باسه ص الله عليه اصله دا ست قط تک ور که او عادت نو رضو رضول لاص اللہ علیه وسلم خپل تر حضرت حمزه او درځ حضرت علی او حضرت عبیده ابن الحراث رضی الله تعالی عنہ دام د نبی السلام رشت دا دا او یست نو چې کله مقابله وشو نو درې والا کافر دو کافر حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ او حضرت علی الله تعالی خپل مقابل اوجن خپل ترپتا حضرتو بیضر رضي الله تعالی او غا کس باندې غزارو غا په د باندې غزارو کړي دوارو زخميان شو حضرت علي رضي الله تعالی او مرخ کې يا حضرت حمزه رضي الله تعالی او هغه کافر اوه جو حضرتو بیضر رضي الله تعالی دوی خو راړو او هغه زخمونه برابر نشو او هغه شهید شو دا د جنگ بدر اوللنه شهیدو د مسلمانانو په لوی جنگونو کې اوللنه شهید ابو بیدا ابو بیدا بن الحراسه رضي الله تعالی او له جنگ وشو او په جنگ کې مسلمانان الله فتح او بري ورکو او کافران هغه الله جل شانو ذليل الرسوا کوي او يا کافران هغه تن مردار شو ابو جهل پکې مر شو ابو جهل چې دې هغه حضرت معاذ رضی الله تعالی نو پی ګزارو ته چې ګزارې پیو کو زخمي یې په چې زخمي کو, کو دا نو د ابو جهل زي اکرما رضی الله عنه هغه وخت مسلمان شوی نو هغه پهې معز زارو چېګزاره پیو کهو د دا لاسې لو دا لاسې کچشه دی مټه کې داسې یو تسمم غونه کېخوااتې شو او ضرتې ما جلله وطان دغه وختې وړو کې او داسې ماشمو د ماشمو بې راسې ګرجده دا لاس ورپورې ځانګېدو دسپې د لاندې در سوپورې به ان سره ګم چې را کاغه تسمې ک شوو ثر منې ک شو بیا ورپې افاز هغه ورپې لا نو اگر ورثه سلا او هغه پی گزارو نه کړ چا هغه گزارو نه کړ نو بیا چې د را پریوت ابو جهل د اسن را پریوت زخمي واغه حالت کې نو نبی علی سلام می د ابو جهل حالت وګوري چې ابو جهل کم ځای کې دی عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی او ورته نه چې کتل قتل ابو جهل هغه زخمی وو لته پوه شته نو کو په دې تینو ولکې نو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عبد الله بن ته شپږ پنځه وړې رچات ځای ته راتلې خدا پهداره تهوایه چې د مسلمانان ف حچته می لا شو نه بجه هل ته وي و مسلمانانله الله جن د شان پاتورتهه او زه د اوسالم د سنه له نېغ وی و حالالې خو داسې کارو که چې را سرټ راله پهخ کې کټه کته چې دا سرټ پهټول کې زما اوګت سری چې خلکو ته پته لږي چې دا سردار دی او هغه نه سټکټ کوو اوله بیاله سلام ته راړو په کوکې ل سلام ته وور نبی عليه السلام دا الله شکر ادا کو او ټول راجم راجمکل او کوي ته ورو هر دل ټول او, آو نوبي عليه السلام وتویل وی ما سره جل الله کومواده کړ او هغه الله کا تاسو سره جل الله کومواده کړ او هغه رښتیا شو کنه شو حضرت عمر رضی الله تعالی نو وتویل وی بیرو شنو ان جسدونو سره څنګه خبره کې نبی عليه السلام اتي دې زما خبره اوس دا سے لکه تاسو یا شان تی ناوري دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم معجزه وا دا نش مړی یوري او رسول الله صلی الله علیه و سلم خپل مخک مخ راولېګل مخک راولېګل مدینې ته حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی او ځنګي موته کې چې کوم شهید شه او هغه مخک راولېګو او وی وی چې توور چې مدینه اعلان بس مرغه اعلانو وکړ مسلمانان هغه خوشاله شو مسلمانات اغیل الله جل نشانو مو بره وانكو. او او یا قیدیا سر را روان کړو د پکه فلاره باندې وجه یو حضرت علی رضی الله تعالی السلام ته نبی علی السلام چې پلانې وجهنه او اغبل بل اغوی وی د سری سړی پر سترګې مات خپل مرخ کاری نبی علی السلام یې او بیا بل صحابي ته نبی علی السلام انصاری صحابي او اغته وی او اغین مو وجهو پاتیشو دو کوم او یا قسان دې دو کوم او یاو کسانو ف رسولو لا الله عليه وسه ماسته د نه بیا ل اسلام تر ععباس رجلله وطالانو په قې بیایان وک د ن بیا سلام ته چې ځخ په په باو مسلمانو نه بیا لفلان ته مال شجن ل را په وت مال پټ کې ده نه تلان وت دې بلو خبرون ما ه خبرو نه بیا او مر نهلهصره الله وطسلام دی چې ن دا د نبی ل اسلام لا مر نه لا سره الله طره سر به سره الله سلامصر الله هو غ وختې کاپرو ن دا د نبی ل اسلام زوم رسې ذاینارننج الله د د پهنییکا کې د هغې پ را رسول الله سر الله عليه وسلم مو. سلام مون د چې پ_ را ل نبیله اسلام ي ده م نبی ل اسلام په جوړه شوو پ اغه هر د خدیجه رضی الله <سؤال> تعالی عنها دغه لولای په وخت دی له ورکره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیهار نو نبی علی السلام هغه هر واپس ک صاحب ته قصه فقید هار وله واپس ورته اغه هر وله واپس ورته او اغه ته وی وی چې ته لور زمالو ضرورت زنت کراره سي هغه دې سیده وعده ورغره او د نبی علی السلام نور ارے ابو ادبہ نے رسول اللہ رسول الله, صلى الله عليه اللہ علیہ وسلم تا بیا شک کال بار درارے دروازے اڈا بولا شک کال بار زینب رضی اللہ عنہا شک کال نکالو کو او پتہ لگا سموچے دے مسلمان کی شک کال با دیا درارے دروازے اڈا بولا شپاوا نچہ زینب رضی اللہ عنہا تے دروازہ کلاو کرا نشتے التہ کی تیرا کرا او رسول الله صلی الله علیه و آله صار لا دجماط پر دروازہ کو در نبی علیہ السلام تے ویزمال بچو پلا راغلی نبی علیہ السلام ہتے ویزان خاتمہ پریرا او ایدی تا سر دی پاتی کی دبلتے کی بیا اگر اگ اگ نبی علیہ السلام تے جمات تر کام انت دا زو رکھم دا صحابہ گرفتار کرو نبی علیہ السلام جون ما تر کام دا زو بیا بس انت چیلہ امانتوں مشرکان تے والتن او ال اعلان کو چز مسلمان شون نبی اور نبی علیہ میکاو او د ته نه بیا راغې او د ن بیا اسلام او تر بیا د سپې نور می کاړو بیا سمونده جوانې او بیا وپات شو دغ واقعې طرته اشاره ده ولوتهوا ل طلبتون فیلم عاد دی که چر ته تاسو واده چرته تاسو واده کړی د جن کولو په وخت مکرر باې لخت طلبتون فیلم میعاد خا تاسو په واده کې وله یقدي الله مررن کامه پهله لکن جا کړي بغیر د واله یعنی تاریخ مقررلو بغیر د واد دواه ی بلته مخامک کوي لیکنې د پااره چې پی سلوې الله تعالی دغه و کار کا نه مفه چې هغهه کدون کې للهکه للی کم من حال کاام به نهتن دی د پااره چې حالات چې هغه سووک چې حالاک شووي په ددلې لا ی یعمل حان به او چې جووند پاتې شيهڅوک چې جود پاتې قص د دلیلنا وان الله على سميع عليم يكن لنا الاخ مخورذن کے پو دے و يذريكهم الله في منامك قليلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تے کا پیران لکھوليو ذکا کڑی رو تہ خوليو نبابا سچيو و يذريكهم الله کلچو خول دئی تا تا و يذريكا کلچو خول تا تا هم الله دئی الله في منامك بخوبتا کے قليلا لگ ولو اراكم كثيرا دې خ تاسو تډیګې رنډی ل فشل ته نخام مخه کمزوری بشي تاسو شي و تاسو وال ته تو مخام مخه اختلا بکوي تاسووف مرې پهباره د جنکې واللهکنې د الله سر مکنن الله تاسو بچ کړړ یعنی اختلاف پران و ان نه هولی منې زیاتې سودې ک نه دله پر پو د پرازو الله لتقارکل ذا غي پسترګو کې نغي وی وی وي بس دغه شاندي بوزو بس دغه کسان دی امون له هزار کسان دي غیر چاته راشي تینا وئذ یوری کوموهم اذا تلقیتم کله چې الله درو خدل تاسو ته کله چې مخامشي تاسو دې طرف بیايونه کوم پسترګو تاسو کې قليلا لگ کاپير او تلقارکل اول ترتوم مسلمانان او کاپير تلقارکل او کاپير مسلمانان تلقارکل د دې د پاره چې جنگ اول کې خون خوني یوقللو کامفو نیم او لږې کي تاسو پهسترګو د هغ کې ل یاق الله مرن کارمه فول د دپاره چې پ سرلو کې الله تاال دو کار کارمهفولله چې دغه کېزون کوې یایو الذي نامن ذا کېتهله اله کې تون فیتن ف بوتوس تاسو د ډاللی سره نخکشي ف ک الله کاكثير یاد ک الله له لاله کومون خام خاې تازه کاماب شو وا الله او رسول رسوله هو تاداررو دا الله د پې غمر الله والله ته او جګړېمه کوئ په تب شلوګې کمزوری بچې ته خبرې په کوملار د شي طاق تا سر او صبر کوئ ان الله هموااب یقی نه اللهجل ل شانغو سره صبر ن کوې حديث را ض رسول الله ص الله ال وسلم ووي وهي جنگ مغواري جنگ مغواري دشمن سرد مقابله عرضو مكوه جنگ مغواري دالان عمنا و عافية غواري اللهم إني أسألك العفوة والعافية في الدنيا والآخرة دا دواقال رجل خشي دي دا واي إيه اللازستان عمنا و عالم في دنيا و بآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خذ الدنيا و عذاب نڅابر امن دا الله جل شانونه وغواړي او که چرت دشمن سرم دیا مقابله راشي نو بیا وته کلاف شي د استقامت نه کارخ خل... اخلي او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ویل واعلمه کوشي ان الجنه تحت ظلال السيوب جنت لري ندا د ټوپک د شپې نه د لاندې د تور د سوري د لاندې جنت او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کول بیا اللهم منزل الكتاب وَمُجْرِيَ السَّحَابَ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانصُرْنَا عَلَيْهِمْ إِذَا اللَّهُ هَاغَزَات چې کتاب درا لګلې دې وریاځه ته چلے او دا غلط ته داش د لولته شي کا څور کې دی ل شي کې دې لولا او زموږه امدادو کې په دیบาลه ولا تفونو کذينا خرجو من ديارهم بطرهم ورعاناتي او مکه په شانداغه کا تاسو د کاپرو په شانته مکه کې چاږي د خونو کورونو وروتلو او تکبر باندې وتل چې اوسو کسانی وجنی ختموي او موږ یې پہشان داغه کسانو چې وتل د خلقو رونو نه پر سر کښې باندې او د پار د ځان د خلقو ویسدونه او د بندون خلک ان سبیل العاید الاردا الله نه والله بما يعملون محید او الله چې کسانو په عمل کوي تاسو محیتن حات كون کيده وای زین لهم شیطانو عام عليهم وقال لا غالب لكم اليوم من النعس او کله چې خپل لید ته شیطان عملونه زده وي وي دته چې نيشته زوره ور پتاه باندې نن راځي ابو جهل خوات شیطان راغې ابو جهل خوات شیطان راغې او شیطان وته ويل چې هیڅ څوک در په څوک چې هغه پتاه سنګه نشي غالب کړي و اني خا کله چې خپل لید ته شیطان عملونه زده وي او وی ویل وی وی واسه چې نيشته زوره ور پتاه باندې نن راځي و اني جارل لكم زیمدادی هم تاسو ته دوه پارا فلم ما ترا اتل <سؤال> فی شیرون شیرو نیوی راغلیو نزم نیوی دیته چې بہادران شي شابیته كلا شي نه مسلمانان ختمو کې فلم ما ترا اتل فی اتانی پسر کله چولی دل یو دوو ډالونه نکصا او غر زید علی قبه بخبل پندوانه ابو جهل وته چرت زیار و انی اراب وقاله انی بریو منکم یقینا ز بیزارم تاسو نه زموږ پالوانی ختمه شو یني ارعام علا ترونه یکدن زوینه ماغه جتاسه نیوینه دچې زوینه ماغه تاسو نیوینه پته با ته اونگی زر پرشتي الله تعالی غلی جبرائیل علی السلام لګیاو د پرشتو سپونه برابرول د جهاد د पारा چې جنگ با کې پاسونه باندې پرشتي ناشتی او شیطان چې دالی دیلی دین شیطان یو د بان کرړې رتی زمنده ولَهُ زُرَات او یو په دغه راز دې رتی او دوم رتی زمنده والو دوم رتی ویچ روان روانو روان اخیری کیسمندر تا تو کو دومرتی زمنده والی پزما کې ځای ختم شو سوجیدبا او و اچو اني باریو مين کو د نوټی کرتا اني باریو مين کوم یقینا ز 2000 ام تاسې نه اني ارا بالا ترونه ا یقینا ز وین ماغه تاسې نه ني اني يخاف الله یقینا ز هرګم دال الله او الله شدید القاب یقینا الله جل شانو مستخذاب والي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و شیطان درتے پرز باندې ډېر زليله پسر باندې خار اچي په دغه رز باندې لږې ګناغاراني د ارته پرز باندې الله تجارب ال تفار پاکه اګي ته الله ماپيانه کې د ارته پرد لږې ګناہوںو ماپي کې کم انسان نه چړي ګناہوںو شری حج ديو کې حج له دلات شي باز خلکو له الله دې څور چړي خو به حج نه کوي په کار را د جلي حجو کې